Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő pályi márk. Belső közlés. A zenés-irodalmi műsorának a belső közlésnek ünnepi külön kiadását hallják. A mikrofonnál Martonéva köszönti Önöket. Halda Magánügy című önéletrajzi regényéből Fodor Tamás rendezésében készült rádiójátékot 10 éve a forradalom 50. évfordulójára készítette a Klubrádió, Kulka János és Törőcsikmari főszereplésével. A forradalom 60. évfordulóján újra emlékezünk a Nagy Imreperben kivégzett Gimes Miklósra, személyére, tevékenységére, valamint arra a magánéleti szára is, amely Halda könyvének könyvének propóját adta. Gimes Miklós kivégzésének idején Halda Alíz a volt, aki a kádári diktatúrában, majd a rendszerváltást követően haláláig ápolta és őrizte Gimes emlékét. A mai műsorban kétszer, két részben hallgathatjuk meg a Haldaliz készült hangjátékot. Az első két részt a most következő órában hallják, a második két részt pedig este 7 órakor kerül adásba. A belső közlés hagyományos műsorsávjában, október 24-én és 31-én, tehát a következő két hétfő estén pedig ennek az ünnepi adásnak az ismétlését hallhatják. Az adásban vendégünk lesz Gáspárzs is a szerkesztő, aki Haldalíz művét alkalmazta rádióra. Most átadjuk a szót a Rádió Színházának. Haldalíz magánéti című művének földolgozása következik. Klubrádió Rádió Színház! Hangjátéksorozat a Klubrádióban, kortárs magyar írók művei alapján. Halda Haldalíz azonos című regényét rádióra alkalmazta Gáspárzs. Első rész. Meséljen, mert milyenek lesznek az estéink. Meséljen. <gül> Gyakran menjünk majd színházba. Te szépen felöltözöl, <gül> és én büszkén vezetlek az erőcsarnokba. Te meg egy kicsit szégyeled majd, hogy ilyen kövér alakkal vagy. <gül> <gül> Kélek szépen, neked ez már megint. Csak ne nem fogsz kinevetni, a elsírom magam a Rómeó és Júliát. Miért nevetnélek? Majd együtt bőgünk. De a legtöbbször azért mégis otthon maradunk. Kihúzzuk a telefont. A csöngetnek nem nyitunk ajtó. De csak ketten leszünk. Na és az a rengeteg gyerek? A gyerekeket korán ágyva dugjuk. Sok gyereket terveztünk, számolgattuk, hányra telik az időből. Én 27 éves voltam, ő 38. 1955. januárjának végén híre járt, hogy Nagy Imre beteg. Állítólag infarktus. De senki sem tudta, súlyos-e az állapota. Sőt, hogy igaz-e a hír egyáltalán. A időpont előtt fél órával érkeztem az Újságíró Szövetségbe, de az emeleti gyűlésterembe már nem lehetett bejutni. A fent történteket hangszóról közvetítette a földszintre. Az előadó beszéde nem volt se ellentámadás, se biztatás, se bátorítás, semmi se volt. Vártuk. Mikor tér már a lényegre? Tudtuk, vásárhelyi nem a maga jószántából csépeli a szalmát, hanem rajta keresztül nagyimre Imre tér ki a konfrontáció elől. Nagy Imre valóban beteg volt, de Anginás Lohama egyáltalán nem volt súlyos. Viszont iszonyodott mindenfajta frakciózástól, vagy pláne pártszakadástól. Úgy látszott, az itt egybegyűlt újságírókat sem akarja harcra buzdítani, noha a legtöbbjükben megvolt erre a készség. Mindenütt voltak számosan, akik sok mindennel torkék voltak már. Legfőképp talán saját korábbi írásaikkal. Mindenki mellé beszélt. És akkor Gimes Miklós két szót. Mondandóját tömören, világosan és szinte udvarjatlan éleséggel fogalmazta meg. Mire való ez a szócséplés, mikor nem jelentéktelen kérdésről, hanem az új szakasz sorsáról van szó. Minden taktikázás félre határozottsága, okfejtésének sodrása felvillanyozott. Beszéde után Miklós lejött a klubterembe, és tőlünk nem messze telepedett le. Mikor megpillantottam, egy cédulát küldtem neki. Örülök, hogy valaki mondott végre valamit. Elolvasta rám nézet, mosolygott és zsebretette. Két nap múlva összetalálkoztunk a Magyar Nemzet szerkesztőségi folyosóján. Megkértem, szakítson egy kis időt számomra, beszélni szeretnék vele. Szívesen, amikor kívánja. Jó, majd telefonálok. Körülbelül ennyi volt a beszélgetés. Valamiféle politikai tanácsadót kerestem benne. Idegesített, hogy nem értem, mi történik. Türelmetlen voltam, már másnap felhívtam Miklóst és megbeszéltünk egy rendevút a Hungária Kávéházban. Ugye nincs terére, hogy igénybe veszem az idejét. Tulajdonképpen mit akar maga tőlem? Úgyhogy, mit akarok? Azt szeretném, ha segítene nekem eligazodni ebben az összepuszált magyar életben. Semmi egyebet nem akarok. Ebbe úgy látszott, belenyugodott, és nagyon röviden elmondta, hogyan látja ő a helyzetet. A különös az volt, hogy nem mondott semmi újat. Csak valahogy összerakta az egészet. És a végén azon tűnődtem, hogy a mit lehetett ezen nem érteni. Aztán kérdezősködni kezdett, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy az életemet magyarázom neki, hogy mindig mindent elrontottam, mindig mindent abbahagytam. Nincs bennem semmi kitartás, semmi szorgalom. Szerencsére ambíció sem. Nyolc gimnázium helyett csak négyet végeztem. Négy kereskedelmi helyett csak kettőt. De abba hagytam két év után a színművészeti főiskolát is. Még magam jó szántából. Most lektor vagyok a rádióban. De ez se szakma. Közben atletizáltam is, de persze nem egy számban, hanem hatban indultam a versenyeken. Aztán abbahagytam azt is. A házasságomat három év után úgy szintén. Ráadásul hiú vagyok, indulatos, és még fecsegő is, amint látja. Miért nem tud belenyugodni abba, hogy olyan, amilyen? Hogy lehet abba belenyugodni, hogy az ember ilyen? Nézzem. Én például egy kényelmes, prest, szemlélődő természet vagyok. Azt szeretném, ha nem lenne semmi egyéb dolgom a világon, mint hogy ülök egy kényelmes fotelban, olvasok, Emberekkel beszélgetek, vagy inkább hallgatom őket. És gondolkozom mindenféle. És ehelyett unos, untalan tenni kell valamit. Újságírónak lenni, vitázni, állást foglalni, és tusakodni, mert az embert a tisztessége erre kötelezi, bár nincs hozzá semmi kedve. De úgy látszik, ez is a természetemhez tartozik. Pár hónap múlva, egy esti rádiófelvétel után fölmentem a Magyar Nemzet Szerkesztőségébe. Ott találtam Miklóst is. Hogy miként került át Miklós a szabadnéptől a nemzethez, ezt vásárhelyi mesélt el később. Miki Párizsban volt a szabadnéptudósítójaként. A cikkek, amelyeket küldötne, meg a telefonbeszélgetései, amelyeket természetesen lehallgattak, nyilvánvalóvá tették, hogy ő a szabadnéphez nem kerül vissza. Az alatt, a három hónap alatt, amit kint töltött, teljesen megváltozott. Egészen másképp látta az itthoni dolgokat, mint mi vagy ő maga korábban. Az egészet végzetesen és véglegesen elrontottnak látta, és semmi kedve nem volt hazajönni. Én nem tudtam ebbe bele nyugodni, minden emberre nagy szükségünk volt, felhívtam. Hát azt mondta, Párizsban akar maradni, és én akkor azt találtam mondani, nekünk itt kell pár is csinálnunk. Néha eszembe jött, hogy ha én akkor nem erőszakoskodom. Mikrós tehát ott ült a szerkesztőségben. Korán sem voltak olyan elkeseredettek, mint vártam. Hírét vették, hogy hamarosan aláírják az osztrák államszerződést, Ausztria semleges lesz, a megszállási övezeteket megszüntetik, a szovjet csapatok kivonulnak. És ki tudhatja, mit hoz a jövő? Hát, ha előbb-utóbb innen is. A jó hír megünneplése ürügyén lementünk a kulacsba inni valamit. Jól telt az este. Senkinek se volt kedve hazamenni, viszont pénzünk se volt új üveget hozatni. Azt ajánlottam, jöjjenek fel hozzám, van egy liter rumom. Miklós egyenesen a könyvespolc felé indult. Később tapasztaltam, hogy mindig, minden lakásban rögtön a könyveket vette szemügyre, még jó volt, ha előbb üdvözölte a háziakat. Ugye ismeri a Csaba előhangot? Nem. Arany János. Hát, műveletlen vagyok. Belátom az ösvényt, melyen idejöttem. Derült is borult is a lejtő mögöttem, de ami elül van, az borítja felleg. Ki tudja, a elemenetelnek? Ki tudja, ha lába mélységre botolván, nem jutok-e ajra, mielőtt gondolnám, és nem lesz-e világi pályám köre? Csonka, bevégzetlen élet. Bevégzetlen munka. Elvállaltam, hogy kritikát írok egy verses kötetről. A Károlyi kertben találkoztunk délelőtt. Hát ez nagyon rossz. Ebben az írásban nincsen benne, hogy milyen valójában a kötet. Az már igaz, valóban nincs benne. De hát milyenek a versek? Rosszak. Hát akkor írja meg, hogy rosszak. ember sincs. A költő nyilván reszketve várja, hogy mit ír a kötetéről az irodalmi újság. Hogy jövök én ahhoz, hogy miattam delirium trémence legyen? Pár nap múlva megrándult a bokám, és nem mentem dolgozni. Beteget látogatni jöttem. <gül> Honnan tudja, hogy megrokkantam? Méraival találkoztam a piacon, ő mondta. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, nincs -e valamire szüksége. Nyilván nem tud lemenni bevásárolni. Mit fog egyáltalán enni? Rólam... Soha senkinek nem jutott eszébe, hogy védelemre szorulnék, hogy aggódni kéne, értem. Még azoknak sem, akik szerettek. Kivéve persze apámat. Két éves voltam, amikor anyám huszonkét évesen belepusztult a tüdőbajába, akár csak két nővéres unokahuga. Apám folyvást attól retteget, hát ha én is megbetegszem. Nemrégiben megtaláltam egy gyerekkori emlékkönyvet, amelyben egy fiatal paptanárunk azt írta be: Legyen olyan a Biblia szavával érve, erős asszony, illetőleg egyelőre lány, mint amilyennek látszik. Hát az lettem. Talán kicsit túlságosan is. Miklós, aki egyáltalán nem látszott respektálni, vagy akár csak észrevenni az én atléta lelkemet, aggódó kérdéseivel egy pillanat alatt a sírás határára lökött. Kitűnően el vagyok látva, jó viszonyban vagyok a társbérlőimmel, máskor is gyakran nem védelek náluk, ha itthon vagyok. Hadd hozzak mégis valamit. Most úgy is bevásárolni indultam. Köszönöm, igazán nem kell semmit, de Maradjon egy kicsit, és szórakoztasson. Az is a beteglátogatók kötelességei közé tartozik. Azt sajnos nem tehetem. Luci várja az ebéd alkatrészeit. Ha kérném, hogy hozzon egy fél kiló kenyeret, akkor lemenne, megvenné és visszahozná. Az legalább egy fél óra. <gül> Jó. Egy fél órát maradok. Valóban csak fél órát maradt. Mégis alig, ha nem Ekkor fészkelte be magát az életembe. Egyszer mindenkorra. Alig múlt ennap, hogy ne találkoztunk volna. Reggel a busz megállónál megvártuk egymást, ebédidőben a Dunaparton, vagy egy eszpresszóban töltöttünk el egy fél órát. Ha összetudtuk egyeztetni az időnket, együtt jöttünk haza. Ha nem, fölszaladt hozzám este. Együttléteink egyre hosszabbra nyúltak. A megbeszélni valók tömege egyre nőtt. A nap érdekes, vagy legalábbis nekem fontos eseményeit azzal rögzítettem magamban, hogy majd este elmesélem neki. De meginvitáltam a múltamba is. Be akartam neki mutatni apámat, három mostohámot, minden embert, akit valaha ismertem, szerettem. Soha annyi emlékfoszlány nem jutott eszembe, mint akkor. Felolvastam kedvenc verseimet, előadtam a reményeimet, rögezméimet, és persze faggattam, beszéltettem. Hál' Istennek nem volt ellenére. Miklós szülei ahhoz a nagyon művelt zsidó értelmiségi ezt tartoztak, amelyik a század elején bizakodván az asszimiláció lehetőségében kikeresztelkedett. Fentartás nélkül a magyar sors, a magyar kultúra részeseinek érezték magukat. Adit annyit emlegették nálunk, mintha velünk lakna, mondta Miklós. Meghökkentően művelt volt. Ismerte a moderneket. Rajongott Shakespeare-ért, Goethe-ért, és Thomas mann de legszívesebben Dickenszt és Jókait olvasta. Miklós úgy vélte, én elzárkózom a kettőnk kapcsolatának tisztázása elől, én azonban az elzárkózásig se jutottam. Egyszerűen rendjén valónak tartottam mindent úgy, ahogy volt. Egy alkalommal baktattunk a Vörös Hadsereg úton. Kivette a kezemből a táskát, hogy majd viszi. Miért cipel ilyen nehéz táskát? Gyerekkoromban reggelenként együtt indultunk apámmal, ő a műhelybe, én az iskolába. Mindig ő vitte a táskám, örökké morgott. Miért cipeltetnek egy kisgyerekkel ilyen súlyokat? Sokszor észrevettem már, hogy maga valójában az apja helyet tart. Amit nem is vehetek rossz néven, hiszen az apja lehet. Na, talán mégsem. Tíz ével idősebb nálam? Aha. Uh -uh. Tizenegyen. Na, hát az még nem elég egy apaságra. De ha apám fogadnám, az se lenne sértés. Nagyon szerettem őt. Egyik reggel apuk kifakadt. Kislányom, neked nincs anyád, nekem pedig fogalmam sincs, hogyan kell egy lánygyereket nevelni. <gül> Muszáj ebben segítened. Próbálj meg embert faragni magadból. A mi bontakozó románcunk érdekfeszítő politikai háttérfüggönyelőt zajlott. Az egy párt rendszer uralma totális volt. Megszüntetett mindenfajta közösséget. Mindent, ahol az emberek nézeteiket egyeztethették volna. Többekhez szólni, politizálni, kimondani vagy megírni valamit úgy, hogy az visszhangot verjen. Kizárólag a párt teremtette keretek között lehetett. Pártagok voltak az Irodalmi Újság szerkesztői, pártagok írták azokat a verseket, cikkeket is, amelyek miatt tumultózus jelenetek zajlottak az újságos bódék körül. És A Petőfi kör is a Párt ifjúsági Szervezetének a fédnöksége alatt kezdte szervezni vitasorozatát. Az 1953 tól 56-ig tartó folyamatnak egyik epizódja volt a lapkiadó vállalat 1955. május 28-i taggyűlése. Főként Miklós felszólalása keltett nagy feltűnést. Ezért a beszédért zárták ki a pártból. Örökre vége annak az időnek, amikor párton belüli vitákat, elvi ellentéteket rendőri módszerekkel, rágalmakkal, erőszakkal is el lehetett intézni. Javaslom, hogy a taggyűlés hozzon határozatot, amelyben kéri a felső pártszerveket, hogy mielőbb tájékoztassák a párt aktívát a Rajk ügyel kapcsolatban a tényállásról és a magyar-jugoszláv viszony alakulásáról. Magának nagyon változatos a külseje. Rettentő zavar fogott el. Sokkal nagyobb. ...mint amit egy ilyen egyszerű mondat indokolt volna. De leginkább a hangjában bujkáló támadó szándéktet bizonytalannál. Rossz kedve van? Ne haragudjék, megesik velem. Szeretnék kérni magától valamit. Segítsen nekem. Legyen egy kicsit tartózkodó. Hogy milyen arcot vághattam, azt persze nem tudom... ...de hang nem jött ki a torkomon. Iszonyúan megsértődtem... Még elköszönni is nehezemre esett. Hát mi volt ez? Mi csináltam én? A combom mutogattam? Vagy hozzá Netán ajánlatokat tettem neki? Mi az, hogy legyek tartózkodóbb? Azt minden esetre elhatároztam, hogy az életben többé föl nem hívom. Másnap délután ő telefonált. Ne haragudj, kérte. Feneketlen rossz kedve volt, de nem akart bántani. Én most mit akar? Legyek tartózkodó, vagy legyek elbájoló? Vigasztaljam, hogy oda se neki, nem történt semmi. mondja egy jó szót. Ah, milyen világosan emlékszem erre a percre. Hirtelen teljes bizonyossággal, és pontosan tudtam, mi az a szó, amire vár. Mikor másnap ajtót nyitottam, láttam rajta. Ő se tudja, mire jött. Hozzáláttam, hogy föltegyem a kávét. A hónapok alatt kialakult oldott boldog barátság nyomtalanul eltűnt. Csak feszültség maradt helyette. Elviselhetetlen feszültség. Pár másodpercig tanástalanul álltam a szoba közepén, aztán leültem mellé a diványra és az ölébe hajtottam a fejem. Magánügy A rádiójáték első részét hallották. Közülműködött Törőcsik Mari, Kerekes Éva, Kulka János. A hangfelvételt Simon Krisztián készítette, zenei szerkesztő Göcei Zsuzsá rendezte, Fodortamás. Belső közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Magánügy. Halda azonos című regényét rádióra alkalmazta Gáspár Zsuzsa. Második rész Drágám, egyetlenem! Boldog vagyok és nagyon nyugtalan. Nem tévedsz? Nem fogsz fölöslegesen csalódni? Nem arra gondolok, hogy az ügyünk tele van keserves akadályokkal és csapdákkal. Ha igazán akarjuk, minden csapdán és akadályon keresztül vergődhetünk. De arra gondolok, hogy talán bennem fogsz csalódni és esetleg a saját érzelmeidben is. Félek, hogy nem olyannak látsz, nem akarsz olyannak látni, amilyen vagyok. Meglehetősen kétes, felelőtlen alaknak, kicsit kalandornak, aki ráadásul már nem is egészen fiatal, viszont kopaszodik és pocakos. Nagyon szeretlek, nagyon féltelek, és nagyon rosszul bírom nélküled. Augustus 20-án és 21-én nemzetközi atlétikai viadalt rendeztek a Népstadionban. Mondtam Miklósnak, hogy a 21-i versenyt megnézem. Nagyszerű, ő is kijön a fiával. Úgy beszéltük meg, hogy a busz megállóban találkozunk. Véletlenül. A gyerekekkel világéletemben könnyű dolgom volt, különösen a kicsikkel. Módszerem nincs. Csak szeretem őket. Miklós csak ült elégedetten a napsütésben, és mint aki épp az imén tudta meg, hogy örök életű, bávatagon és folyamatosan mosolygott. Boldog volt. A nap happy end zárult. Azt remélem, Luci beleegyezik, hogy kismiki ki az évfelét nálunk töltsön. Vagy ha ez nem megy, legalább a téli nyári szünetekben és a hétvégeken velünk lehet. Aztán egyszer véletlenül összefutottam a gyerekkel az iskolája előtt. Aznap este kismeki váratlanul azt mondta, apu, találkoztam a fehérhajú lányal. Az kicsoda kérdezte, Miklós gyanútlanul. Meg sem fordult a fejében, hogy ezen népmesei fogalmazás rám vonatkozik. Hát tudod, aki a napos úton lakik, felelte a gyerek. Igen, és mi történt? Miklós könnyed társadalgási tónussal próbálta elhesegetni a vacsorasztal fölött sűrűsödő feszültséget, de Kismiki továbbra is titokzatos volt. Beszélgettünk, válaszolt az árkózottan. Még se kérhetem tőle, hogy hazudjon az anyjának. Voltaképpen mit reméltél, hogy sose derül ki? Hát, hogy legalábbis nem rögtön. Időt szeretnék nyerni időt nyerni. A teljes erővel dúló Nagy Imre ellenes kampány során egy gyűlésen a szónok egyebek között azt követelte, hogy a szerkesztőségeket meg kell tisztítani a jobboldali elemektől. És hogy az ő szájából a párt szólt, a szerkesztőségek hozzáfogtak a tisztogatáshoz. December 15-én délután fél kor megszólalt a telefon az íróasztalomon. Menjek át az osztályvezetőhöz. A nő, azért kérettük ide, hogy ezt átadjuk. A negyedéves Cetlin pár állt, mely szerint állásomat 1955. december 15-i az MT 29. paragrafus 1 per C pontja alapján felmondják. A C pont politikai alkalmatlanságot jelentett. Menjen le a munkai osztályra, megkapja kétheti fizetését. A belépőjét adja le, holnap már nem kell bejönnie. A tények korán sem dúlt föl, annyira, mint a minősítés. Na meg a mód. Mint a cselédnek, akit lopáson kaptak, fél órát adtak arra, hogy összeszedjem a holmim és elkotródjam. Komor és baljóslatú volt ez a tél. Rákosi rezzenetlenül ült föl titkári székében, senki se tudta, mit hozott 56-os év. Mikrósban a lelkifurdalás és a jóvá tétel elszánt akarása munkált. Bűntudata méreható volt, nem tételes, hanem általános. Azért is felelősnek érezte magát, amit nem ő csinált. Mert közéjük állt, hozzájuk tartozott, tollát, sőt lelkét adta annak igazolására, ami végbe ment. Tevékenységének tengejében a nagyémre csoporttal való együttműködés állt. Azért használok ilyen tág értelmű szót, mert elég nehéz meghatározni, mit is csinált ez a később oly sok mindenért felelősített csapat. Tagjai 1955 áprilisa után verődtek össze Nagy Imre körül, azután tehát, hogy kizárták őt a pártból. Kiki egyénileg kereste meg, de mindannyian ugyanolyan indítékok alapján. Elsősorban, mert nem tudtak belenyugodni, hogy az új szakasz ilyen csúfos véget érjen, másrészt szolidaritásból, mert abban se tudtak beletörődni, hogy ezt a tiszta szándékú embert ilyen alattomos, cinikus módon lökték ki a miniszterelnöki székből. 1955 és 56 folyamán a kör állandóan bővült, és lassan, valóban párt formálódott. Én úgy látom, hogy a világ két táborra osztható. Az egyikbe azokat sorolom, akik az egyes ember szuverenitásának megszüntetésére törnek. Ezt tette a fasizmus is, sajnos a szocializmus is. Gyanús nekik minden egyéni akarat, minden az övéktől eltérő gondolat, egyáltalán minden különbözés. A másik táborba azokat sorolom, akik a személyiség szabadságáért, az ember méltóságáért küzdenek. Én azt hiszem, hogy a 20. századnak ez a nagy kértése. 1956. február 14-én kezdődött a 20. kongresszus, a Szovjetunió kommunista pártjának 20. kongresszusa természetesen. Vickándozni kezdtünk, mindenféle remények ébredtek bennünk, és valóban nem múlt el hét, hogy ne történt volna valami fontos. A március 23-án tartott egyik gyűlésen Litván György a jelenlévő rákosi lemondását követeli. A magyar nép nem bízik önben, mondja. Március 27-én Rákosi beismeri, hogy a rajkperk koncepciós volt. Rengeteg volt a megbeszélni való, sőt, mintha esély nyílt volna a cselekvésre is. Miklósnak több lett a dolga, hát kevesebb a magánideje. Semmi Dunapart, tavaszi kószálás, röpke randevúk. Maradtak az esték ám. Azokat egyre nehezebben sikerült összeegyeztetnünk. Miklós Éknál is felborult a béke. Természetesen abban reménykedett, hogy valamilyen becsületes, barátságos, sőt gyöngéd elszakadási módot talál. De az ilyesmi ritkán sikerül. Ülünk a padon a szilágyi erzsébet fasorban. Egyszer csak... Átnyújtja nekem a személyigazolványát. Nézd meg. Az anyakönyvi résznél. Tehát mit nézzek? Eddig is tudtam, hogy nős vagy. A dátumot. Úgy értsem, hogy nemrég házasodtatok össze? Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy visszavonhatatlan az elhatározásom. Elhagyom Lucit. De ahhoz, hogy elválhassunk, előbb el kellett vennem. Nem tehettem meg kismikivel, hogy egy napon ráébredjen, az édesanyja sose volt a felesége. És miért nem vette el már előtt? Nem tudom. Képtelen voltam rászánni magam. Ürügyül azt hoztam fel, hogy egy ilyen formaságnak nincs jelentősége, hiszen együtt élünk, és talán nem is hazudtam. De most, hogy el akarok jönni, nem szökhetek meg úgy, hogy nyoma maradjon. Ez mégiscsak egy család volt. És Luci tudja, hogy ezért vetted el? Természetesen. Ebben alapottunk meg. Végül is úgy keltünk fel arról a padról, hogy én elhittem, noha az eljárás kisész szokatlan, azért kötött házasságot, hogy elváljon. Ah, micsoda nyár volt az! A múlt változatos tájai közül úgy ragyog ki, akár egy napra forgó tábla. Július 18-a és 21-e között a központi vezetőség teljes ülésén leváltják Rákosi Mátyást. A Petőfi kör még 1955 tavaszán jelent meg a politikai porondon viszonylag szolidan és illedelmesen. De az egymást követő vitaestek hangneme mind szenvedélyesebb és kritikusabb lett, visszhangjuk és a hallgatóság száma nőttön nőtt. A sajtóvitán becsült adatok szerint 7000 ember akart volna részt venni. Hangszórókat szereltek a folyosókra és az utcára. Az izgalmas politikai dráma hajnali három óráig tartott. Itt tapasztaltam először, ami majd a forradalom napjaiban lesz, mint halálig feledhetetlen élményem, hogy mindenki mindenkivel beszélget. Olyan természetes közvetlenséggel fordult ki, -ki a szomszédjához, vagy szólt bele az előtte ülők beszélgetésébe, mint egy családi összejövetelen. Valahol hátul egy csoportban ültek a hajdani népi kollégisták. Ők kezdtek el énekelni, de a második, harmadik sornál csatlakoztak a többiek is. A dalok kiválogatásának kaján kétértelműsége, különösen a mozgalmi daloknál, kapott hol irónikus, hol szívsajdítóan keserű felhangod. Hadd jelentsék a besúgók! A német parasztalt énekelte a tömeg, lelkesen és fenyegetően, úgy, ahogy kell. A harcunk most az egyszer elbukott, Sely haj haho, de az unokánk majd győzni fog, Sely haj haho. 1988-ban Vásárhelyi Miklós így emlékezett. Tanúja voltam egy Nagyimre és Gimes Miklós közti szenvedélyes vitának. Gimes a maga szokásos szókimondásával és robbanékonyságával jelentette ki, hogy mindenben a nép akaratának kell érvényesülnie. Vezesse a népet az, akit a magyar nép erre alkalmasnak talál, akit erre kijelöl, illetve megválaszt magának. Nagy Imre azt kérdezte, de hát hogy képzeli ezt maga, és ha mindazok után, ami történt egy szabad választás esetén, nem biztos, hogy ezt a szót használta, a magyar nép mondjuk mincentit választja. Akkor ezt nekünk tudomásul kell vennünk? Gimes azt felelte, hogy természetesen tudomásul kell vennünk. A korlátlan szabadság mellett szövekelte magát. Augusztusban az Újságíró Szövetségben a Rehabilitációs Bizottság alakult, és engem visszajelztek a rádióba. De előtte még vár ránk a Gemenci erdő, a kis erdészház veránkán. Miklós már ott volt néhány napja, és üzent, hogy hozzak magammal valami kenőcsöt a szunyogok ellen, mert itt rettenetesen sok van belőlük, és roppant erőteljesek. A kenőcs, amit hoztam, bizalomgerjesztően büdös volt, remélni lehetett, hogy a szunyogok undorodni fognak tőle. Miklós alaposan bekente vele a kezem, lábam, nyakam, arcom, még a fülemet is. Elindultunk lefelé a vízparton, de nemigen mehettünk 500 méternél többet, én ugyanis hisztériásan követeltem, hogy azonnal forduljunk vissza, és szedje le rólam ezt a szert, mert megveszek. Látta, hogy nem viccelek, égett a bőröm. Hazafutottunk, és még én levetkőztem, ő kért egy vödör melegvizet, a nagy lavót letette a földre, és engem beleállított, akár egy gyereket, és a frotír kesztyűvel gondosan lesúrolt. Aznap már nem mentünk sétálni. Tíz napon át szépséges, meleg, későnyári verőfényben fürdött a táj. Olyan béke fogott körül minket, amilyen csak a gyerekmeség lengi át. A legszebb talán az a hajnal volt, amikor kimentünk szarvasbőgést hallgatni. Hűvös volt az éjszaka, néma, titokzatos. Az erdő sűrű és mozdulatlan, nem moccant egy levél se és a tanya is hangtalanul hevert a csillagok alatt. Biztosan tudtam, ma is pontosan emlékszem, hogy tudtam, soha nem voltam ilyen boldog. Soha nem volt egyetlen pillanat semmilyen zavartalanul szép. Soha nem volt a világ ilyen egyszerű, tiszta és értelmes. 15-én hétfőn jöttünk vissza Pestre. Október 23 volt még vagy öthetünk. Az írók nyíltan Nagy Imre pártjára álltak. Kiszórtak az elnökségből mindenkit, akiben a párt bizalmát helyezte és olyanok kerültek a helyükbe, akikkel a párt korábban egyáltalán nem állt szóba. Az írók lázadását a párt természetesen nem hagyhatta szó nélkül. A dorgáló cikket Nógrádi Sándorral íratták meg. Nógrádinak Miklós válaszolt. Vegyünk egy nagy politikai pört, a Rajk ügyet. Arra a kérdése, hogy a Rajk elkövette-e azokat a bűncselekményeket, amelyekkel vádolták őt, csak egyféle igazsággal lehet válaszolni. Nem követte el, ártatlan volt. És ez természetesen nem 1956-ban vált igazsággá, ez volt az igazság 1949-ben is. Ha az igazság kritériuma a pillanatnyi politikai hasznosság, akkor igaz lehet a hazugság is. Hiszen a hazugság is lehet pillanatnyinak hasznos. Igaz lehet a koholt politikai per is, hiszen egy ilyen per esetek komoly politikai előnyökkel jár. Egyszerre ott vagyunk annál a szemléletnél, amely nem csak a hamis perek kiagyalóit fertőzte meg, de sokszor az áldozatokra is hatott, amely megmérgezte egész közéletünk levegőjét, behatolt gondolkodásunk legrejtettebb zugaiba, elhomályosította látásunkat, a kritikai képességünket, és végül a valóság egyszerű észlelésére is alkalmatlanná tett sokunkat. Így volt, nem érdemes tagadni. A régi elvtársak, ha 56-ra terelődik a szó, szinte kivétel nélkül azt vallják, minden baj a rajktemetéssel kezdődött. Azt nem lett volna szabad engedélyezni. Azért jutottak erre a következtetésre, mert akkor kezdtek el igazán félni. Arra kényszerültek, hogy ők maguk díszletezzék be a temetőt pódiummal, Koszorúk borítottak koporsókkal, szószékkel és mikrofonokkal, ők mondták a gyászbeszédeket, nekik maguknak kellett színre vinniük ezt az egész rémdrámát, amely nem egyébről szólt, mint hogy ők gyilkosok. Ott szorongott az a százezres tömeg. Bámultuk a négy koporsót, fejüknél feketében az asszonyok, a szál egyenesen álló rajkné mellett a tíz éves kisfiú. A bűn szinte tapinthatóvá vált. Október 23-ára az egyetemisták tüntetést hirdetnek. A tüntetést először betiltják, a hírt a rádió is bemondja. Fél háromkor újabb közlemény. A tüntetést a belügyminisztérium mégiscsak engedélyezi. Ha az ünnep szó valami rendkívül itt, a hétköznapokból kiragyogó eseményt jelent, akkor október 23-a igazi ünnep volt. Elkápráztatott a látvány. A múzeum körúton az egyetem előtt már nagyon sok ember nyüzsgött, a fiatalokkal együtt sodrottak a járókelők. Mindenki izgatott, hangos és vidám. Mire a bajsi zsilénzki útra értünk, nem volt már járda és úttest. Az utca teljes szélességében hömpölygött az emberáradat. Jelszavak röppentek fel innen-onnan. Előbb csak egy kisebb csoport kiabálta, hogy szabadságot akarunk, nagyimrében bizalmunk, Lengyelország utat mutat, követjük a lengyel utat, és aztán átvették a többiek, és a hangorkán előre-hátra hullámozva áramlott a tömegfeje fölött. Azt kérdezik Pesten-Budán, hová lett a magyar urán? A Bajcsi-Zsirinszki út függőlegesen is terítve volt emberrel. szerivel minden ablakból integettek, kiabáltak, kendőket, zászlókat lobogtattak. Itt láttam először zászlót, amelyből kivágták a címert. A tüntetés résztvevőit szinte mámorosát tette, hogy ennyien vannak, hogy szabadon belekiabálhatják a levegőbe, mit akarnak és miből van elegük. Aztán felcsattant, a ruszkik haza. Egy csöpet megijesztett, de meglepően hamar megszoktam. Mire a Szent István körútra értünk, már olyan jelszó volt, mint a többi. A Margit híd közepe táján megálltam egy perccel a korlátnál. Amint így bámészkodtam, egyszerre csak megpillantottam Miklóst. Egy darabig együtt mentünk, diskuráltunk, elégedetten nevetett a lelkendezésemen – a bemtérem már nem volt velem, azt sem tudom, elköszöntünk -e egymástól, vagy csak elsodródott a tömegben a barátaival. Lassan lazul a tömeg, indulunk vissza a Margit hídon át a parlament felé. Mire odaérünk, már sötétedik. Betuszkolódunk a kosút térre, akár egy óriási terembe. A becslések szerint kétszázezen gyűltünk ott össze, Megint jelszavak hömpölyögnek a tér egyik sarkától a másikig. Itt-ott énekelnek, és Nagy Imrét követelik. Magánügy A hangjáték második részét hallották. Közülműködött Törőcsik Mari, Kerekes Éva, Kulka János. A hangfelvételt Simon Krisztián készítette, zenei szerkesztő Göcei Zsuzsa, rendezte Fodor Tamás. Haldallis Magánügy című önéletrajzi regényéből készült rádiójáték második részét hallották itt a Klubrádióban. A harmadik és a negyedik részt a mai napon délután 7 órától hallhatják, valamint a belső közlés hagyományos műsorsávjában, az október 24 i és 31 i hétfőkön este 8 órától ismételjük meg. Most egy rövid beszélgetésre stúdió vendégünk lesz Gáspár Zsuzsa szerkesztő, aki Halda művét rádióra alkalmazta. És azt gondolom, hogy számodra azért is fontos lehetett, mert ismerted, sőt nagyon jól ismerted, tehát neked ez szívügyed volt hogy ebből készüljön valami? Én először a könyvet szerkesztettem, Aliz sok-sok-sok év munkájával írta meg. Nagyon komoly szenvedések árán úgy értve a szenvedést, hogy, hogy nagyon akart hibátlan lenni. Nagyon akarta, ha lehet hibátlanul szolgálni Gimes Miklós emlékét. És nagyon nehezen, vagy sok belső küzdelem árán találta meg, a valóban magánügy és a korrajz közti arányokat. A könyvben egyébként nagyon sok a, a korrajz, végső soron benne van kettőkélet története, többé-kevésbé születésüktől egész addig még találkoznak, és aztán a, a szerelmük és a kapcsolatuk. Bárhogy ezt nagyon későn írta meg, tehát nagyon sokáig ápolta magában a történetet. Ő mindig tudta, hogy ezt egyszer meg kell írnia, azt hiszem, hogy tolta, tolta, félt a feladattól, amit én nem csodálok. És a, de mindig valami, rengeteg anyagot gyűjtött össze hozzá, dokumentumokat, barátokkal beszélt, fölvette, legépelte. Az a személy, hogy te megismertél, az mennyiben párhuzamos avval a a személlyel, aki a könyvből mutatkozik meg, mint Haldalisz. Tehát mennyire párhuzamosítható a két arc. Teljesen azonosak. Teljesen azonosak. Talán egyben különböznek, az rettenetesen szemérmes ember volt. Ezért az, ahogy a könyvben a, az ő szerelme megjelenik, az hihetetlenül tompított és visszafogott. De egyebekben ő nem tudott másmilyen lenni, amikor szerkesztettem a szöveget, hallottam a hangját. Úgy írta, hát hogy beszélt. Előny is, meg hátrány is, miközben ő, neki kiderül a magánélet? De is ebből a könyvből, vagy leginkább ugye a Gimeshez fűződő szerelmi viszony a fókuszban, akkor ott van a közéleti ember is. Ő egy nagyon komoly, hogy mondjam, politikai hátteret. Mennyiségben, ha valaki rászállna magát, én biztos nem tettem meg, hogy a könyvben szétválogassa a magánéletről szóló szövegterjedelmet. A közéletről szóló szövegterjedelméről szerintem a közéleti több lenne. Okozott-e nehézséget maga a dramatizálás? Mert mondod, hogy végig a hangját hallottad, tehát, hogy mennyiben jelentette ez nehézséget, mennyire volt nehéz szerkesztői munka, vagy nagyon adta magát a könyv? A, egyrészt nagyon sok segítséget kaptam a aki akkor a Nemzeti Színház dramaturgia volt. Ezt szeretném elmondani, hogy a darab megrendelés nélkül a Nemzeti Színházba számára készült, és abba aztán lett belőle a komédiumban előadás és hangfelvétel. Upor László nagyon sokat segített nekem. Egy dolog volt világos, mikor belefogtam, azon kívül, hogy nem voltam nem biztos, hogy normális vagyok, mert a könyv több mint 400 oldal, és ehhez képest kellett egy sokkal kisebb terjedelmet, hogy én a magánéleti vonalra fogom. Tehát én azt szedem ki belőle. Egyrészt, mert nem érdemes se színpadon, se engedélyben cikeket olvasni fel. Másrészt én fontosabbnak láttam a, a magánéleti vonalat, és végül is látta az előadást a Nemzeti Színházba, és elfogadta. Hát ezt akartam kérdezni, láttatok-e két ember szerelme, két ember sors tragédiája mögötte az ötven évvel ezelőtt? Igen, ő látta az előadást a Nemzeti Színházba, és elfogadta, úgyhogy én azért azt gondolom, hogy hiteles volt, amit csináltunk, és hit hiteles a hangjáték is ez ügyben, mert ő elfogadt át. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Árgás szerkesztő, volt a vendégünk, ha csak egy rövid időre is, de beszélgettünk valamint az ő magánügy című regényéről, amelyből készítette tíz éve a Klubrádió azt a rádiójátékot, melynek most az első két részét hallottuk. A második két részt a mai napon este 7 órakor hallhatják. Addig is köszönöm a figyelmüket, Martonévát hallották. Közlés. Dal és szöveg első készből.